פרק יא: ואני בשנת אחת לדריווש המדי, עומדי למחזיק ולמעוז לו, ועתה אמת אגיד לך. הנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרש, והרביעי יעשיר עושר גדול מכל, וחזקתו ועושרו יעיר הכל את מלכות יוון. ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו, וכעומדו תשבר מלכותו ותיחץ לארבע רוחות השמיים, ולא לאחריתו, ולא כמושלו אשר משל, כי תנטש מלכותו ולאחרים מלבד אלה. ויחזק מלך הנגב ומנסריו, ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו. ולקץ שנים יתחברו, ובת מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשות מישרים, ולא תעצור כוח הזרוע, ולא יעמוד וזרועו, ותינתן היא ומביאיה והיולדה ומחזיקה בעיתים. ועמד מנצר שרשיה כנו, ויבוא אל החיל, ויבוא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם והחזיק. וגם אלוהיהם עם נסיכיהם, עם כלי חמדתם, כסף וזהב, בשבי יביא מצרים. והוא שנים יעמוד ממלך הצפון. ובא במלכות מלך הנגב, ושב אל אדמתו, ובניו יתגרו ואספו המון חיילים רבים. ובא בו, ושטף, ועבר, וישב ויתגרה עד מעוזו. ויתמרמר מלך הנגב, ויצא ונלחם עמו עם מלך הצפון, והעמיד המון רב, וניתן ההמון בידו, ונישא ההמון, ורם לבבו, והפיל ריבועות ולא יעוז. ושב מלך הצפון, והעמיד המון רב מן הראשון, ולקץ העתים שנים יבוא בו בחי אל גדול וברכוש רב. ובעיתים ההם רבים יעמדו על מלך הנגב ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. ויבוא מלך הצפון וישפוך סוללה ולחד עיר מבצרות וזרועות הנגב לא יעמודו ועם מבחריו ואין כוח לעמוד, ויעש הבא אליו כרצונו, ואין עומד לפניו, ויעמוד בארץ הצבי, וכלה וידו, וישם פניו לבוא בתוקף כל מלכותו, וישרים עמו ועשה, ובת הנשים יתן לו להשחיטה, ולא תעמוד, ולא לא תהיה. וישם פניו לאיים ולחד רבים והשבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישיב לו וישב פניו למעוזה ארצו ונכשל ונפל ולא יימצא ועמד על כנו מעביר נוגס הדר מלכות ובימים אחדים יששבר ולא באפיים ולא במלחמה ועמד על כנו נבזה, ולא נתנו עליו הוד מלכות, ובא ושלוה, והחזיק מלכות בחלקלקות, וזרועות השטף ישטפו מלפניו, ויישברו, וגם נגיד ברית, ומן התחברות אליו יעשה מרמה, ועלה ועצם במעט גוי. בשלווה ובמשמני מדינה יבוא, ועשה אשר לא עשו אבותיו ואבות אבותיו, ביזה ושלל ורכוש להם יבזור, ועל מבצרים יחשב מחשבותיו ועד עת. ויער כוחו ולבבו על מלך הנגב בחיל גדול, ומלך הנגב יתגרה למלחמה בחייל גדול ועצום עד מאוד, ולא יעמוד כי יחשבו עליו מחשבות. ואוכלי פטבגו ישברוהו וחילו ישטוף, ונפלוהו חללים רבים. ושניהם המלכים לבבם למרע, ועל שולחן אחד כזב ידברו, ולא תצלח, כי עוד קץ למועד. וישוב ארצו ברכוש גדול, ולבבו על ברית קודש, ועשה, ושב לארצו. למועד ישוב, ובא בנגב, ולא תהיה כראשונה וכהאחרונה. ובא ובו ציים, כתים ונכאה, וזעם על ברית קודש, ועשה, ושב ויבן על עוזבי ברית קודש. וזרועים ממנו יעמודו, וחללו המקדש המעוז, והסירו התמיד, ונתנו השיקוץ משומם. ומרשיעי וריט יחניף בחלקות, ועם יודעי אלוהיו יחזיקו ועשו, ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי וביזה ימים, ובהיכה שלם יעזרו עזר מעט, ונלוו עליהם רבים בחלקלקות, ומן המשכילים יכה שלו לצרוף בהם, ולברר וללבן עד עת קץ, כי עוד למועד. ועשה כרצונו המלך, ויתרומם ויתגדל על כל אל, ועל אל אלים ידבר נפלאות, והצליח עד קה לזעם, כי נחרצה נעשתה. ועל אלוהי אבותיו לא יבין, ועל חמדת נשים, ועל כל אלוה לא יבין, כי על כל יתגדל. ולאלוה מעוזים על כנו יכבד, ולאלוה אשר לא ידעוהו אבותיו, יחבק בזהב ובכסף ובאבן יקרה ובחמודות. ועשה למבצרי מעוזים עם אלוה הנכר אשר יכיר ירבק כבוד והמשילם ברבים ואדמה יחלק במחיר. ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב ויסתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובו אוניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר. ובא בארץ הצבי ורבות ייכשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בן עמון. וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפלטה. ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמודות מצרים ולווים וחושים במצעדיו ושמועות יבהלוהו ממזרח ומצפון ויצא בחמה גדולה להשמיד ולהחרים רבים ויטע אוהלה אבדנו בין ימים להר צבי קודש ובא עד קיצו ואין עוזר לו